Nădejdea. Prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Romani 4 Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde vie. 1 Petru 1,3 Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o aveam ca o ancoră a sufletului. Evrei 6,18-19 Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni 1, cu 27 Cauza tuturor bunurilor este nădejdea credinței. Sfântul Ioan Gură de aur. Cine își pierde nădejdea în Dumnezeu, acela îi aduce cea mai mare bătămare, tăgăduind că El este iubire, milă și putere, fericitul Augustin. Nadejdea își trage obârșia din credință, așa cum copacul o drăslește din rădăcini. Sfântul Grigorie de Nazians Credința adeverește bunătățile făgăduite și putința de a le avea. Nadejdea însă ne face să le dorim și să le așteptăm. Credem, deci, că cel ce a osândit minciuna nu este în stare să mintă. Sfântul Clement Romanul Cel ce nădăjduiește este bogat cu mult înainte de a avea o bogăție, Sfântul Ioan Scărarul. Fraților, să nu lăsăm ca timpul, care este așa de scurt și de puțin preț, să ne răpească viața fericită și netrecătoare de dincolo Sfântul Pahomie. Răbdarea se sprijină pe nădejde, iar nădejdea se sprijină pe răbdare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înainte de păcat, temete de dreptate. După păcat, nădăjduiește în milostivire, căci Părintele Ceresc primește cu multă bucurie pe păcătosul care se pocăiește, Sfântul Grigorie, dialogul. Nimic nu face sufletul mai bun ca nădejde în cele viitoare, trimițându-și acolo bogățiile, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nădejdea ușurează necazurile din această lume, Sfântul Ioan Gură de Aur. Lăsați-mă să fiu mâncarea fiarelor prin care am putință să ajung la Dumnezeu, Sfântul Ignati al Antiohiei. Nădejdea este un dar dumnezeesc, care se coboară în inima omului ca o lumină de la Dumnezeu, mărturisirea ortodoxă. Nădejdea nu lasă să se răstoarne corabia vieții noastre Sfântul Ioan Gură de Aur. 3350. Viața este moștenirea tuturor celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, păstorului Herma. Că după cum mașinile cele mai puternice și mai numeroase nu vor fi în stare nici să răstoarne, nici să clatine acest munte, tot așa și cel ce își pune nădejdea în Dumnezeu va rămâne neclintit în fața tuturor loviturilor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă ar lupta cineva de la crearea lui Adam și până la sfârșitul lumii împotriva lui Satan și ar suferi toate împotrivirile lui, totuși nu ar face un lucru mare, căci el va împărăți împreună cu Hristos, Sfântul Macarie cel Mare. Nădejdea în Dumnezeu lărgește inima, pe când îngrijorarea o îngustează Sfântul cu Ascetul. Căci precum ancora atârnată de corabie nu o lasă de a fi purtată în toate părțile, chiar de a-ar clătina o mii de vânturi, tot așa și nădejdea Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunea stăruitoare este solia nădejdii, trimisă să mișlocească la Dumnezeu fericirea veșnică. Învățătură de credință ortodoxă Alungă câinele desnădejdii cu piatra nădejdii, teognost. Lipsirea de bunătățile pregătite pentru cei drepți în viața viitoare va pricinui un chin așa de mare, un ecaz și o strâmtorare așa de cumplită, încât chiar dacă pe cei ce păcătuiesc aici nu i-ar aștepta niciun fel de pedeapsă, Totuși această lipsire poate să sfâșie și să tulbure sufletul, prin ea însă și mai tare decât chinurile ghenei Sfântul Ioan Gurădeaur. După cum nu se cuvine să adori pe altcineva în afară de Dumnezeu, tot astfel nu se cuvine să nădăjduiești în altcineva în afară de Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Nădejdea cea bună a bunătăților spirituale este un dascăl puternic de bărbăție și răbdare, asterie a la masei. Nădejdea poartă toate, ea pe toate le recâștigă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nădejdea creștină este dorul și așteptarea cu încredere a împlinirii tuturor bunătăților făgăduite de Dumnezeu omului care face voia lui, fiindcă Dumnezeu este credincios în tot ce făgăduiește. Învățătură de credință ortodoxă Adu-ți aminte de împărăția cerurilor, pentru ca amintirea ei să te atragă puțin câte puțin spre căutarea ei. Isaia Nădejdea noastră în viitor este tot atât de neîndoielnică ca și o întâmplare petrecută în trecut. Fericitul Augustin ca să nu păcătuiești e nevoie de teama judecății lui Dumnezeu, pentru că cel ce a păcătuit să nu cadă în deznădejde, e folositoare în nădejdea spre milostivirea lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Numai nădejdea în Dumnezeu și încrederea în făgăduințele și darurile sale chelzășuiește viața veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur Mai cumplit lucru este a deznădăjdui decât a păcătui. Cel ce și-a pierdut nădejde a pierdut totul, și Iuda și Petru au păcătuit, cel din tâi a căzut în desnădejde și și-a curmat viața. Celălalt s-a ridicat prin nădejde, a plâns, și astfel a fost iertat de Domnul Ioan Carpatiul. Să nu căutăm aici o dihnă pentru ca să o dobândim în ceruri, Sfântul Ioan gură de aur. Între slava de acum și cea viitoare este aceeași deosebire ca între vis și realitate. Sfântul Ioan Gură de Aur Nădejdea dă putere de a merge. E ca vântul și pânzele corăbiei, învățătură de credință ortodoxă. Ce poate fi mai dureros ca o conștiință rea și ce poate fi mai plăcut ca o nădejde bună? Sfântul Ioan Gură de Aur E necesar să ai frică de Dumnezeu, dar una de așa fel încât să nu strivească nădejdea? E necesar să avem în suflet nădejde, dar în așa fel, ca să nu excludă frica de Dumnezeu? Sfântul Vasile cel Mare Cel ce are nădejdea și încrederea în cele viitoare, chiar aici a gustat din împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni să nu nădăjduiască cele bune dacă n-a făcut binele în viață, chiar de-ar avea mii de strămoși, drepți și buni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă Domnul a venit pe când noi eram dușmani, apoi atât mai mult va veni acum, fiind prietenei săi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Promițând bunuri spirituale, nu ne lipsește de cele temporare. Și făgăduind bunurile acestei lumi, nu se mărcinește aici, ci își completează totdeauna făgăduințele cu bunuri viitoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când aduci în legătură împrejurările nefericite ale acestei vieți cu bunurile ce le primești în viața veșnică, care te vor aștepta, îți vei pregăti sufletul să fie liniștit, chiar și atunci când e doborât de tristețe, Sfântul Vasile cel Mare. Ce este nădejdea? Aceea de a te îngrijora cu cele viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu hrănește duhul atât de bine ca o nădejde plăcută. Sfântul Ioan Gură de Aur Nădejdea bunătăților viitoare îmbărbătează sufletul teofilact Nimic nu poate face sufletul omenesc atât de curajos și durs ca o nădejde bună. Sfântul Ioan Gură de Aur Marea plata a creștinului este de a plăcea lui Hristos, și cea mai mare recompensă este să sufere pentru el, chiar și fără plată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sufletul să fie totdeauna în cer, în nădejdea, în înviere, în dorința, în făgăduință, Sfântul Niceta de Remesiana. Nădejdea este o avere din bogățiile nevăzute, o dobândă neîndoielnică înaintea primirii întregii comori. Sfântul Ioan Scărarul Când dispare speranță, iubirea piere. Sfântul Ioan Scărarul Nădejdea este o sabie cu care credinciosul luptă și nimicește nepăsarea și via, Sfântul Ioan Scărarul Mânia distruge nădejdea. Sfântul Ioan Scărarul Din degustarea și experimentarea cereștilor daruri se naște speranța. Iar cel ce nici când nu le-a gustat este mereu șobăielnic, Sfântul Ioan Scărarul. Nădejdea păzește mintea credincioșilor, care este puterea cea mai decăpetenia sufletului, teofilact. Nădejdea nu lasă dreapta judecată să cadă, ci o pune să stea drept Sfântul Ioan Gură de Aur. Ai tăia cuiva nădejdea este ca și cum i-ai tăia corabiei ancora, Sfântul Ioan Gură de Aur. Îmbrăcându-ne în diavolul țintește să smulgă din inimile noastre nădejdea în Dumnezeu, singura ancoră temeinică a vieții noastre, care ne duce de mână pe drumul cerului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe cel descurajat și deznădăjduit de la cele prezente, îl va putea îndrepta cineva prin nădejdea celor viitoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai cel care nu este bine încredințat despre nădejdea în Dumnezeu poate păcătui Sfântul Ioan Gură de Aur. Atât de mare putere are nădejdea încât pe pământeni îi face cerești, teofilact. Mai mare decât bogăția este nădejdea în Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce face cele bune și nădăjduiește în făgăduințele lui Dumnezeu, niciodată nu va cădea în desnădejde Sfântul Ioan Gură de Aur.